פרק ל"ז לדוד: אל תתחר במרעים, אל תקנא בעושי עוולה, כי ככחציר מהרה ימלו, וכי ירק דשא יבולון. בטח באדוני ועשה טוב, שכון ארץ ורועה אמונה, והתענג על אדוני, וייתן לך משאלות ליבך. גול על אדוני דרכך, ובטח עליו, והוא יעשה. והוציא חאור צדקך, ומשפטיך כצהריים. דום לאדוני, והתחולל לו. אל תדחר במצליח דרכו, באיש עושה מזימות. הרף מאף, ועזוב חימה, אל תדחר אך להרע. כי מרעים יכרתון, וקובע אדוני המה.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 לא יבושו בעת רעה, ובימי רעבון יסבעו, כי רשעים יאבדו, ואויבי אדוני כיכר קרים, כלו ועשן כלו. לא ורשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. כי מבורכיו יירשו ארץ, ומקולליו יכרתו. מאדוני מצעדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ.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 ושמור דרכו, וירוממך לרשת ארץ, בהיכרת רשעים תראה. ראיתי רשע עריץ, ומתערה כאזרח רענן, ויעבור, והנה עיננו, ואבקשהו, ולא נמצא. שמור תם, וראה ישר, כי אחרית לאיש שלום. ופושעים נשמדו יחדיו, אחרית רשעים,